Þessi þáttur er áskrifta þáttur. Áskrifendur fá auka þátt í fullri lengd í hverju mánuði. Kíkt á svolveitrykva.is þar sem þú gerist áskrifandi fyrir aðeins 990 krónur á mánuði. Ég hef persónulega reynslu að því hvernig Arjónbanki leysir frábærlega úr allskona málum og er gert hann á undansinni samtíð. Nú er í bóði grætinvöxtur sem er nýr sparnaðareikningur Arjónbanka sem er hugsaði fyrir alla sem vilja leggja sitt að mörkum til umkörðisvætni framtíðar. Innlánum á grænumveksti er eingöngu miðla til grætna verkefna og reykningurinn er óvertröður, óbundin og því laust til úttektar hvenar sem er. Kynntuðu máli betur inn á arianbanki.is Það hafa flestir og þau var við mikla aukningu á fjarrfundum í gegnum Teams. Snidlingarnir hjá Próment eru með frábært Teams námskeið á fræðsluskiinu sínu. Ég vil kvetja fyrirtæki sem hafa áhuga því að gera starfsólksitt að algjörum snidlingum í Teams að kynna sér fræðsluski proment. 105 koffeinvatn er án sítrónusýru. Sítrónusýrur eru glerungs-eigandi efni sem hafa slæm áhrif á glerungin og leiða meðalannast til þess að við fáum gularar tennur. Þanne ef þú vilt velja orkudrykk sem er mjög tannvarnar kostur, þá mæli ég einnig með 105 koffeinvatni. Ef þú ert að fara stað aftur í heilsuræktinni, þá mæli ég einnig dregg með að þú kykkir við í versluninni Fitnesssport á Smiðjavegi 6. Fitnesssport býður upp á mikið úrval fæðubótarefnum og starfsfólki þar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 Með guðinir tala í gegnum okkur. Alltaf. Alltaf. Alltaf. Við erum verkfari guðs. Alltaf. Lá, er þetta með steinin? Ég er með steinin. Það sínaði minn. Með steininir var svona. Minn er svona, sko. Þinn er svona, já. Já. Þú lert mig að hann er í, í synkið við peysunum, mér. Ég vissi að að myndi verið gul í dag. Hvernig þessi það? Ég bara kíkti á kíkt í framtíðina. Gul er skór, gul peys mm -hmm. Ég held að við séum við erum að fara farð á dýpið hérna í dag. Já. já. Séri <laughs> þar sem er að hlusta og horfa að þá hérna þar er eitthvað sem segir mér að að við munum fara saltu ótögunnar slóðir í þessu podkasti. Tala um hluti sem hæfur ekki verið talað máður. Um það þar er svona sem ja. ég longaði mikið að fá. Ég heyrði í þér hjá Helga Ómars. Mhm. Mm og mért virkilega bara virkilega áhugavert. Það var ég eldur frá og og við hittumst þarna rétt að undan sem ég ákvað mm -hmm. að Mhm. að verið kanna hérna, þar. Já. Og þú, þú, hvað þessi, er undirbjóst og áður hún að komst við tala með því að fara í nautrósikina? Já, bara með eiga góðan dag, slakan mm -hmm. dag, sko, var hans að treyta á krypto og búið í peninga og svo fór í sjóinn og var þar í örgulega góðan einn og halvam, bara sjóinn potinn, sjóinn potinn, smá gufa og svo svo, heim. Treyta krypto? Já. Ert í því? Já, maður. Kegkja, ég er bara, hún var veltaði fyrir mig hvort því ég ekki að fara henni í það. Þetta er að líka bara tíðinni þú de þú dettir þetta inn á þetta kóðar og tíðinni þetta er þetta spiritual spiritual money þanna að... ég skaði kenna er svona, þetta er mun hér ja við þurfum að tala líka afs um crypto hérna í ráttinnum ég veit samt rosa líti ba by nei nei ja foru er er koma mikið til mína samt að ja ja ja er kaupa stærstu bitcoin og svolé þú ég þús það er bara svona það er svo bitcoin og ethereum sem eru stæðst tveir þeir eru eilu bara svona garanterar solid upp skilið svona eins og long term investment fyrir mig en það sem ég var að gera í dag ég var að finna eitt eitt token sem er svona eilu meme token var að taka á því høgriskari word þar um bara út, út af tilfinningu hann kom til mín mhm mm ég baði guð að sendi mér gjöf vinurinn minn sendi mér message að heyrðu ég þetta var bara myndusetna. Segan takkilega. <laughs> <laughs> hann er ég hendið hann að þess í dag. Okay. Það var svona aðeins meira, veist, meiri uppbæði og og vonandi gefuris hérna, er vonandi að mun gefa hraðari hérna peningur til baka. Mhm. Mm Ertu hérna vinnuru mikið þessa dagana með lífið svona að þú hérna treystir flæðinu og lætur koma til þig skilaboð. Já einungis sko. Okay. Ég ég eh bara á guidance fader sem þú mennti sagt að var heima í sófanum í viku þá geri ég það bara ef að kemur ekki eitthvað kattinn um að ég eiga fara út gera eitthvað þá er ég heima sko. mm -hmm. þá þar ég bara hvila þannig Þegar... ja fer ég eftir einhvers konar leiðsögn eh uh, kur sé ma sé harrar sjálfur eða þeir sem ég er að vinna með mm -hmm. sem er þá eh uh, við erum jánar vitund fader mhm mm gætar team spirits þú segir hérna það er svo vannan viku það er náttlæga eitthvað sem við erum öll, orðin eða flest orðin dalti læleg í mm -hmm. að gera ekkert og það er saltuðaðan sem að fara að koma til manns all konar hlutir akkurat það er hérna mjög skrítið það er eignin að búa upphefja það að vera busy skilurðu að vera alltaf upptekinn það er svo nauð að gera brjállega að, að gera en það að mínum mati er ekkert ekkert við að vera busy það er glóri í stillness vera kyrr að vera, mm -hmm. vera einn með sjálfum sér þá einmitt þá getur fyrst skil og getur leita, þá getur þér fengið upplýsingarnar sem þú ert að leita og þá geturðu ná tengingu við hærra sjálfið. Hæ. Og getur ekki gert að það er alltaf hávaði kringu. Það varð alltaf í kringum eitthvað fólk og það var alltaf með tölustinn í botni og og svo er að skólinum svo er að vinnun og svo er að börnin og allt það auðvitað gerir mér grein fyrir að við eigum okkur líf og allt að og míni stað er ekki eins og allra þeirra En við þurfum að gefa okkur að áll að ona með að tíma á finna þessa kyrrð og einni rómu sjálfum okkur. Oa í að okkur í að vera ein og sjá hvað gerist. Hvað er við exil upplifa af því að í raun verið erum við bara alltaf búin að flyja sjálfa okkur. Við erum búin að vera mjög upptekinn í að vera upptekinn. En við erum upptekinn yaf flyja sjálfa okkur. Af því er við verum síðan í kyrrðinni og með okkur og ein og við ekki að láta trufla okkur hvað sem er síminn eða sjónvarpi eða kynlíf eða matur allt þetta sem við gerum. að þá þurfum bara að dila og þá kemur alls konan stuff upp. Þá kemur skugginn, og þá koma tilfinningarnar þú ferð inn í þú verði þessa vinnu og það er bara það sem þarf að gerast til þess að fá opna meiri upplýsingar og geta fengið gjafinar sem er boðið sem er að bída einn en þú þarft að vinna fyrst eh uh, sem við götum skugga vinnu. Mhm. Mm skugga vinnu eitt af því að ég við, við, við veitur um að fara tala hérna aftur um hlutir sem að mér líður stundum eins og þeir tala við eins og svona að ég gæti sagt okay, þetta er sem orð að segja þetta er þinn sannleikur Og, hvað færi mm -hmm. og er það þá líður eins og þú fáir mikið af þessum bara að vera og, og Ég með leyfa að ég má koma til þín af því þú ert ekki að yfirstimulera heilan þinn með þæsm hlutun sem við erum flest alla svona eitthvað að nota til að stimulera dag. Já, ég myndu segja það, sko. En af því sögu þá er ég ekki eitthvað sitandi í lótusstillingu allan daginn og humma sko. Ég er ekki svo gaur er. Ég kanskje er alveg að chilla dalti miki. Ég gulla bara það af ég veit að er gott fyrir mig taka göngutúr og bara ég mun að einn þar bara sattar, bara vera, bara horfa á vatni, ég læri bara mikið að horfa á vatni, það er mig. Um, já, já, það kemur oft eitthvað til minn þar en stundum er ég bara að vaska upp, stundum er ég bara, ef hún er að vera alveg í núinu að því í raunóru og þetta kemur út frá skamtaðelisfræðinni, Quantum Physics, að það er í að sína fram á það að það er ekkit fórtíð eða framtíð eina sem er eina er raunverulegt er núna þannig að við erum við alltaf að upplifa bara seríu af núna mómentum þann að áðin þegar þú segir núna þá og það móment búið er við erum kominn í þetta móment og allt er að gerast núna þú heldur að alheiminum hérna á milli þumals og vísi og hann er núna er það nóu er það nóu að þú segir nei þá ertu alltaf að leita enn þá út af við þar er ekki nóu gott þótt að hafna sjálfver. Þannig að ef við getum fundið í því þetta æfing, um mm -hmm. Og út þessu ferðir síðan út af við Annir er svo bara fara fyrst að í grunninn að geta til dæmis bara set einn með sjálfum er er ekkert að gerast þótt kanskje ötrúlega lítinn peningur er ekkert sérstakkt í gangi að eiga í hinu etraum hverju En er að fræsa að linja er og nörða sjá feguruna og skilur að allt er að gerast núna og getur breytt fortíðu og skapa framtíð í þessu mómenti þarðu þú þúst á mjög góma stað Mælist að það er frábært og getur breytt fortíðu og skapa framtíð í nútíðri. Mm -hmm. Því ég hef upplifað það hjá mér að þegar að ég næ að vera í mjög góðu jafnbæði og vera á mjög góðun stað í núinu þá byrja fórtíðin mín að breytast Akkurát, töramaður <gryll> Algemisti, þetta er það sem algemistin gerir sko. Þetta er raun og verið algemi að komi frá öllum törumönunum og öllum sögunum sem öllum frá fórtíðinni hérna, Til að klára þáttin farðið nú www.sölvi.tryggva.is og skráðuðu í áskrift